У облаки небесні здіймає, гей, на Івана, гей, на Купала, гей, гей, гей. Красна дівчина долі шукала, гей, гей, гей. І у них Дубиха прокинулася, зірвалася. «Господи, Боже, це Тетяна!» «Так, це був голос Тетяни!» Вона чула виразно, що це був її любий голос. Вона шукає під вікном дверей і співає. І у них Дубиха встає, як змога скоро, спішить, хитаючись до дверей, розкриває їх і бачить. Вона, мабуть, спала. На дворі ясний день. Усміхається сонце, і вказує все ясно. Лиш Тетяни нема. І вони ходубиху обняло зимним потом. Чи її спів Тетяни лиш приснився? Чи чула вона його справді? Та тут заблисла їй страшна думка до голови, і вона спішить до челяді. «Ідіть усі над ріку». Шукають ще й там. Може, знайдуть хоч там сліди. Пішли. Недовго ішли. Там, де глибина царювала. Де камінь валець спокійно означав неповорушну глибину ріки. Де на дно її утонув колись Тетяна Невінок стояв на поверхні блискучої води, притулившись до каменя один великий цвіт червоного маку. Другий, припершись аж до берега ріки, ждав, і як той, і собі не рухався. Стоїть і маниха Дубиха і дивиться без слова на ті два Світи, а з нею і вся чалять. Довго-довго дивиться вона на них, далі відвертається. Відвели Іваниху Дубиху. Кінець озвученої книги читала. Лідія Короченко, Київ, 2005 рік.